بسم اللہ الرحمن الرحیم کم جللے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم درہم نمبر نگو رہی لو اوبہ ما بلفز لو اوبہ ما بلفز فهل تقبل روايته وذلك مثل ان يقول الراوي عنه اخبرني الثقه کچری په ابهام وکړی شي په لفظ تعدیل کې لکه وي اخبرني ثقه انه مننه هغه شخص یو ثقه سړي مال سکري خبر را کړي نو کچری په شي په لفظ د تعدیل کې نو روایت بی قبلو لشکنا وذالکا میسا یقول الراوی عنو او یہ روایت کونکه ادن آخبرانی استقاتو مال یوسیق راوی خبر را کرده جواب داده چې انہو لا تقبل روایتهو ادن روایت بیشی قبلو لعیزنم دارنگی علال اصح بنابر اصح قول دو لماو لئنہو قد یکونو ثقتن عندهو ای دا دا پنیز با سیقهی غیر سیقه تن بانید... این غیرهی ای دا بلچا پنیز بسه نی سیقه بسه نی کلا گروه یو سره تویشی نیک سره دی خود تالا نی یو داری او بودا و نما خلقه لیم یرا مال خدا بودا دیر نیک سره موس که یودا که یارک که نا یو کس پا خانداش نما آلی تا اما خبری پرو خاندل نگره لگی ای خومی خاندل جکا وی نازاری اس د وی ساری نو سی په رېډه کې بو زیات خورو رېډه وکړه یو بس پردې پولی لور راځي په پټی کې کې نه پولی وې ترځه په دې ته وې خساره لري خو په تر پولی ساری و راځي رېډه کې دا له اوس بیغه pašی پاره نو کله به سړے ستا باندې شي خیر غوځي بل له ګور بل خو په جنیه کنه حل حدیثه اسم خاص ایا د دې حدیث د پارا سره خاص نوم شتا نعم له حدیث اسم خاصر اسم خاصر وهو المبهم دې حدیث يم مبهم وای ول حدیث المبهم هو الحديث الذي حدیث مبهمه حدیث چې فيه راوی دې کې راوی دې لم یصرح باسمه او دغه د نم تسری نه نشوي چې فلانه دې قال البیقونی رحمه اللہ فی منظومتی دا لوی عالم دے اوه مغلق پا نصر کے نیادی گی د علم احدیث وصول پا نظم کی ذکر کری ادا دے عربو کتا نظمون پا یاد دائی منظومی پا یاد دائی شیر دا سرے وَيْوَ مُبْحَمُ مَا فِيهِ رَاوِلْ لَمْ يُسَمَّا او حدیث مُبْحَمَ غیتا وَيْتَ وَيْتَ وَيْتَ وَيْتَ وَيْتَ وَيْتَ او داغو نوم نه د ذکر کړی شوې اشهر د تصانیف و ناشر المصنفات فی اسباب الجاهاله د جهالت په اسبابو کې مشهور تصانیف کم کم دي نو یو کتاب د کثرت نوعت الراوی دی او راوی صفاتونه ډېر وي صنف فیه الخطیب خطیب بغدادی رحم الله کتاب لیکل کتاب موج او حامل جمع وتفریق واضح کون کہ اوهام د جمع وتفریق لرا د کتاب نوم د موہم او حامل جمع وتفریق د مخله روایت الراوی د روایت کم وی سنف فیه کتب په دې کې غن کتابونه لیکل شوي دي سميت کتب الوہدان اغه ته نوميخذل شي کتب الوہدان الکتب المشتمله ته کتابونه چې مشتمل لي علالم لم يرو عنه الا واحد نه چې د کوم راویان صرف یو کس روایت کړي ومن هغې کتب الوہدان ل امام مسلم امام مسلم رحمه اللہ پکی لکل کری رحمه اللہ عدم التصریح بیش میر راوی نشوال دو وضاحت و تصریح پنم در راوی وسن ففیه کتبن پدی کم کتابون لکلی مثل کتاب الاسماء المبہماء فی الانباء المحکماء دو خطیب بغدادا دی فن لوی سڑے ہو زکا دلار دے که دو پی لکلے دو پی, لکلے دو پی, لکلے دو پی لکلے ادا گران کار دی دارا ٹولول اولا ٹول او بندی خلقو پا عمرو نو کہ اللہ برکتا چولے ہو وَكِتَابٌ الْمُسْتَفَاد مِن مُبْهَمَاتِ الْمَتْنِ وَالْإِسْنَاد لِوَلِي الدِّين الْعِرَاقِي دا خبل زمانی اولو سڑے دی ولی الدین عراقی دا تصنیف دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله